بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُتَعَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ اسْتَقَلْ الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآل آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين Allah. Alhamdulillah Kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai macam limpa ni'mah Fadilah Dan rahmah Yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semuanya Terkhusus di pagi hari yang mulia ini Yang membahagiakan ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah Taufiknya kepada kita Memberikan pertolongan dan kemudahan Untuk kita bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini yang di mana kita tidak memiliki tujuan kecuali dalam rangka kita mempelajari ilmu agama yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan dan menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh الإمام مسلم رحمه الله تعالى di dalam صحيحnya قَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَأَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمِ وَمَا ازْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتٍ لَهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بينهم Ilah nazalat عليهم sukina, waghshyathum rahmah, wazakrahum Allah fi mana indah. Tiada berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Taala. Mereka berkumpul di masjid tersebut dalam rangka membaca kitabullah. Dalam rangka sebagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya kitabullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa illa nazalat alaihimu sakinah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan wa ghasiyahum rahmah dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah wa fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka. Di sisi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya majlis yang ditegakkan oleh ahli sunnati wal jamaah majlis yang dimakmurkan oleh salafiyun adalah majlis ilmu syariah majlis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka di dalam kehidupan dunianya, tujuan yang paling utama dan yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan mereka di atas agama. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan dan menegarkan mereka di atas syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka meyakini bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannahnya. Maka berbagai macam upaya, berbagai macam usaha mereka lakukan dalam rangka. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada mereka menuntun ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menimba ilmu. Dalam rangka mencari ilmu, ilmu syariah, ilmu nubuah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam balasan yang akan mereka dapatkan dengan sebab jerih payah yang mereka korbankan Sahalallahu Laahu Bihitarkan Inal Jannah maka Allah Swt akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga. Masyarakat muslimin, hafidhakumullah Dan di pagi yang mulia ini Yang kita ingin mempelajari tentang kemuliaan dan kesempurnaan Islam Dan di antara perkara-perkara yang Allah Swt tunjukkan untuk apa, menyadarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang mulia dan sempurna maka Allah Swt hadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Masyarakat Muslimin Hafidhahkum Allah Ta'ala Sebelum kita membahas Sebagaimana apa yang telah di'ilankan Masyarakat Muslimin Rahimahkum Allah Yang tidak ada Ibranisme di dalam agama yani di, di dalam agama Islam yang mulia dan sempurna. Sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang batilnya liberalisme di dalam agama pada khususnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Islam Adalah agama yang mulia dan sempurna Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Di dalam sebuah ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga ayat tersebut turun tak Rasulullah Muhammad SAW sedang menjalani ibadah wukuf di Arafah yang demikian ini jatuh pada hari Jumat. Ah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Al Yawma Akmal Tula Kum Wa Atma Tualay Kum Niamati Waradhi Tula Al Islam Pada hari ini Pada hari turunnya ayat yang mulia ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Yakni agama Islam Wa atmam tu'alaikum ni'mati Dan aku telah tamatkan atas kalian ni'mat-ni'matku Wa raditulakumul islamadina Dan aku ridhai. Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan yang tegas dan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ayat yang mulia ini pengertiannya dijelaskan oleh al-Imam Ibn Kathir rahimahallahu ta'ala Di dalam tafsirnya Yani tafsir Quranil al-Azim Kata beliau Rahimahallahu Hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala Ala hadihi Al-Ummah Ayat yang mulia ini apa yang terkandung di dalamnya adalah merupakan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. haitu akmala taala lahum di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka untuk mereka berarti syariat Islam adalah syariat yang sempurna namanya sempurna maka tidak membutuhkan tambahan dan tidak boleh dilakukan pengurangan fala yahtajun ila dinin ghairihi karena Islam itu adalah agama yang sempurna maka mereka kaum muslimin tidak membutuhkan agama yang lain, tidak membutuhkan ajaran yang lain. Walaila nabiin, ra'irin nabiyyin dan mereka pun tidak membutuhkan nabi yang lain selain nabi yang Allah subhanahuwataala utus kepada mereka sallawatullah wa salamuhu alaihi mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ولِهَذَا J'alahu Ta'ala khatam anbiyai <Susuliman> wa ila al-ins wal jinn <Susuliman> Oleh kerana ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sebagai penutup para nabi dan sekaliput Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada golongan jin dan golongan manusia. <Suluh> Fala halal illa ma ahallahu, wala harama illa ma haramahu, kata al-imam al ibn Kathir rahimahullah. Maka tidak ada pun tiada ada satu pun perkara yang halal kecuali segala sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wal-haram illa haramu dan tidak ada satu pun perkara yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal-dina illa syara'ahu dan tidak ada ibadah kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ma'asyar muslimin, hifdhakum Allah taala. Wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqan dan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW apa yang apakah yang telah terjadi ataukah sedang terjadi ataukah yang akan terjadi. Apakah kejadian-kejadian itu adalah terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia yang fana ini maupun kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fa'uwa haqqun fa wa situkun, maka berita itu adalah benar. Hak situkun. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la yantiq anil hawa inhu illa wahyu yuhā. Beliau adalah seorang Rasul yang tidak akan menyampaikan, tidak akan memberitakan kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepadanya, Mashyarul Muslimin, rahimakum Allahu Taala. Walakadibafih, walakholaf. Tidak ada kedustaan, tidak ada perselisihan. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Wa tamat kalimatu Rabbika sidqa wa adla Eh, kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wa nawahi Telah sempurna kalimat Rabbmu Sidqan wa adla Benar, jujur dan adil Maknanya kata Imam Ibn Kathir rahimah Taala bahwasanya kalimatul Rabbik, iaitu yani benar di dalam segala sesuatu yang diberitakan, termasuk adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan adil di dalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Masya Ma Allah Muslimin, hafidzakum Allah Taala. Saya telah Imam Ibn Kathir rahimah Allah Taala. Falaama akmalalahum ad-dinatamat alehimun naimah maka setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini, agama Islam ini untuk kaum Muslimin. Berarti nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka di dunia, sudah sampai pada puncaknya. Makanya pada akhir ayat yang telah kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan "Wa radhi tulakumul Islamadina dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama." Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ai farduhu antum li anfusikum fa innahu ad-din alladhi ahabbahu Allahu wa radiyahu maka ridailah maka cintailah maka senangilah islam untuk diri-diri kalian karena agama Islam itu adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridai oleh Allah Tabaraka wa taala wa bihi abdal rusulul kiram dan Allah Subhanahu wa taala pun mengutus rasul yang paling mulia untuk membawa agama Islam yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah swt menurunkan untuk agama Islam ini kitab yang paling mulia Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya wa al-islam diniyan falyuqbal minhu wa huwa fil barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya Fala yolk balaminhu maka tidak akan diterima amalan-amalan ibadah itu darinya wahwafil akhiratiminal khasirin dan nanti di akhirat maka termasuk golongan orang-orang yang merugi Mashyarul muslimin hafidhakum Allah Taala Sehingga tak kala kita ingin menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menyempurnakan agama yang ada pada hati kita. Maka Islam telah memberikan pembimbingan arahan tuntunan dengan sempurna. Tidak perlu mencari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin Rahimakum Allahu Ta'ala ta Sehingga kini kita Tugas kita, kewajiban kita Tinggal mempelajari Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mulia dan sempurna Dari sumbernya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dengan bimbingan, tuntunan Tayyip Ahlul zikr Ahlul ilm Ma'asyiral muslimin Rahimakum Allah ta'ala Tayyip Setelah kita Mengetahui dan meyakini tentang kesempurnaan syariat Islam ini, yang di mana Allah subhanahu wa taala melalui san Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan kita itu berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia dan sempurna ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam muqaddimah khutbatul hajah beliau, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'alaan huma Yang diriwayatkan oleh al-imam muslim Rahimahallahu ta'ala di dalam sahihnya Rasulullah Muhammad s.a.w. membacakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Wasiat yang dimaksudkan Ya ayuhal الذين امنوا الطاق الله حق تقاتي ولا تموتون الا وانتو مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sampai mati. Kecuali dalam keadaan kalian berpegang teguh dengan Islam. Masyadal muslimin rahimakumallahu ta'ala. Hanya untuk kita. Sampai pada tujuan. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan di dalam ayat yang mulia ini. Kita. Akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Pasti kita harus melewati berbagai macam halangan dan rintangan, karena itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wataala yang mesti terjadi yang tidak mungkin bisa dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim awal daripada surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyatakan Alif Lam Mim Ahasiban Nafsu ayutruk ayakul aman, wahum la yuftanun. Walatfatanal Ladin min kablihim, falayalmanallahul Ladin sadqu, walayalmanal kadibin. Alif lamin. Ini adalah ah. Potongan -potongan huruf yang dipotong-potongan huruf yang tidaklah mengetahui apa ekmah dan makna yang terkandung padanya kecuali Allah subhanahu wa taala ahasibannasu ay yatruku amanna wa hum apakah umat manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja Setelah mereka menyatakan, amanna kami beriman. Kami adalah orang-orang yang beriman. Kami adalah orang-orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Wahum la yubtanun. Lalu mereka tidak dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mungkin. Makanya Allah Swt telah menegaskan, Walak fatanalladina min kablihim, songgoh songgoh, songgoh songgoh. Kami telah timpakan ujian dan cobaan kepada umat umat sebelum mereka, generasi generasi sebelum mereka. Maka sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur di dalam pengakuannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan Allah SWT pun maha mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Maka dengan ujian dan cobaan itu akan terpilah, akan terpisah mana yang sadiqun, mana yang galibun. Mana yang asli, mana yang taklidi Masyarakat muslimin rahimakum ta'ala Nah, diantara ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Hadapkan kepada hamba-hambanya Munculnya berbagai macam pemikiran-pemikiran Ideologi-ideologi Yang menyimpangkan hamba-hamba Allah SWT Dari jalannya yang mulia dan yang sempurna Sekian banyak Masyarakat Muslimin rahimakumullah dan diantara ya iaitu perkara yang yang muncul marak di akhir akhir ini di masa masa kita sekarang ini adalah munculnya pemikiran ataupun ideologi liberalis. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita nukilkan, yakni definisi ataupun pengertian dari liberalisme, dari sebuah literatur yang bisa dipercaya, yang ada di media, yakni sosial kita, yakni wikipedia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan liberalisme atau liberal? Yang dimaksud dengan liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi. Pandangan filsafat. Dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu Paham liberalisme menolak adanya pembatasan Khususnya dari pemerintah dan agama Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan kedua-duanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak satu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Ini nukilan pengertian dari liberalisme atau liberal dari wikipedia. Masyurul muslimin hafizhukum allahu ta'ala. Dari definisi yang tadi telah kita bacakan. Maka kita dapatkan sekian banyak poin. Dari poin-poin yang tentunya adalah menyelisihi syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan yang sempurna. Dikatakan bahwasanya liberalisme ataupun liberal itu adalah sebuah ideologi. pandangan filsafat berarti di sini pondasinya yang namanya liberal atau liberalisme tentunya sangat berbeda dengan pondasi ataupun asas Islam. Asas Islam adalah wahyu Mengikuti wahyu. Mentaati wahyu. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ittabi'u ma'un zila ilaikum mirrabbikum. Wa la tatabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian. Segala sesuatu yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian yang diturunkan oleh Allah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala inni utitul kitab wa mitlahu ma'hu Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab. Yaitu Al-Quranul Karim. Wa mitlahu ma'ahu. Dan yang semisal dengan Al-Quran itu bersamanya. Yaitu as sunnah Masyarakat Muslimin rahimakumallahu ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Taraktu fikum amra ini lantabil luba timatam sak tumbihimak. Aku wariskan, aku tinggalkan kepada kalian untuk kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan tersesat selama lamanya kalau kalian itu berpegang teguh dengan keduanya. Yang dimaksudkan adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar daripada liberalisme atau liberal adalah filsafat pendapat daripada manusia. Di mana mereka para a'imah menjelaskan tentang rusaknya ajaran filsafat. Ajaran yang menyesatkan umat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Lakot itulah tu minahli al-kalami ala syiin, mana nanti musliman yakuluhu, walau an yubtal al-abdu bi kulli mana Allah anhu, ma khala shirkah billahi, khairul lahu min am yubtal Kata Imam Ash-Syafi rahimahullah ta'ala, sungguh-sungguh aku telah mentelaah dari sebagian apa yang diucapkan oleh orang filsafat. Sebuah ucapan yang di mana aku tidak menyangka ada seorang muslim sampai mengucapkan ucapan yang seperti itu. yani ucapan kufur billah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya wala anubtal al'amtu dan sungguh-sungguh seorang hamba itu diuji dengan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Selain syirik, maka yang demikian itu masih lebih mending daripada dia itu diuji terjerembab di dalam ilmu kalam ilmu filsafat. Kata Imam Ash-Syafi'i rahimah, rahimahullah ta'ala. Imamun min imami ahli sunnati wal jamaah Jadi jangan heran Kalau orang itu sudah masuk ke dalam Jebakan-jebakan syaitan Apa yang disebut dengan filsafat Maka akan mengucapkan ucapan-ucapan yang aneh ben ajaib Ucapan-ucapan kofor Ucapan-ucapan mungkar Sebagaimana apa yang dikatakan oleh al-imam as-shafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai beliau menyatakan, Hukmi fi ahlil kalami an yudrabu bil jaridi wan wa yutafu bihim fil qaba'il wal asyair. Wayuqalu hadha jaza'u man tarakal kitabah wa sunnah wa akbala ala al-kalam. Kata beliau hukumku terhadap Ahlul Galam, Ahli Filsafat. Mereka yang dipukuli dengan pelepah-pelepah kurma dan sendal-sendal. Sambil diarak dia. Ikhwanafillah hafidhukumullahu ta'ala. Yang didikabilah kabila di pasar-pasar Kemudian sambil dinyatakan Inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah Dan lebih mementingkan Lebih mendahulukan ilmu kalam, Ilmu filsafat Masyarakat Ma muslimin rahimakumallahu ta'ala masih sekian banyak kalamnya mereka para a'imah Yang menjelaskan tentang sesatnya ilmu kalam Karena waktu yang tidak memungkinkan Masyarakat muslimin rahimakumullah ta'ala Bisa Yang antum semuanya Merujuk diantarnya adalah Di dalam kitab Yang syarah akidah ta'awiyah lil imam ibni abil Is. Al Hanafi rahimahullahu taala. Selanjutnya perkara yang kedua atau poin yang kedua. Kebebasan dan persamaan hak. Di mana paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Berarti pemaham-paham liberalisme ini, ideologi liberalisme ini ingin bebas berpendapat, ingin bebas berbuat, ingin bebas berbicara tanpa ada aturan, norma-norma yang mengikatnya. Dasar daripada mereka itu berbicara tentunya adalah akalnya, logikanya, perasaannya, karena mereka tidak memiliki standar tolak ukur yang jelas. Padahal agama kita sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam. Abu Dawud rahimah Allah ta'ala Di dalam sunannya Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Law kana Dinu bil-ra'yi kana Asfalul khuf Awla bil-mas'i Min-a'la Tahir kalau saja agama itu tolok ukurnya adalah akal, maka tentunya bagian bawah daripada khuf itu lebih berat untuk diusap, untuk dibersihkan dibandingkan dengan bagian atasnya. Kata Al-Habib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu "Walakin ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khuffayhi." Akan tetapi aku lihat, aku saksikan bahwasannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian kedua atas atau atas daripada kedua khufnya. Kata bin Ali bin Abi Tholib radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bahwasanya agama itu dengan itiba. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kol in kuntum tuh ibbu nallah yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum zunnubakum Allah ghafurur Raheed. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa taala. Apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabiunik maka ikutilah Aku. Kalau kamu itu mengikutiku, mengikuti sunnahku. Yohbetku mala, nescaya Allah swt akan mencintaimu. Wa yakfir lakum tuhubakum dan Allah swt akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah swt adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mashall muslimin rahimakum Allah, maka prinsip itiba. Ittiba'u sunnah. Sunnah Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bedah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Wa in amanu bimitlima aman bihi, faqadita dawd. Ababila mereka itu mau beriman, sebagaimana imannya kalian, wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiallahu taala angum ajma'im, fakadih tadoh saya, mereka itu akan terbimbing, mereka itu akan tertuntun dengan iman yang benar. Maashir muslimin rahimakum Allahu taala. Dan dari prinsip batil inilah yakni prinsip liberal, bebas maka muncullah berbagai macam yakni statement-statement pendapat-pendapat yang jelas-jelas menyelisihi syariatnya Allah SWT. Dayib menghalalkan, memperjuangkan membela dan berupaya untuk melegalisasikan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Swt. Apa itu LGBT? Karena bebas. Masyal muslimin rahimakum Allah Taala. Karena menganggap bahwasanya semua manusia itu Memiliki hak yang sama. Tahir. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melalui lesan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, Inna Allahakat ala kulli hakin haqqahu Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Tahir. Maka kemudian timbullah, yakni statement yang menyatakan upaya untuk melakukan pembelaan bahwasanya tidak boleh menyatakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan yang lain sebagainya, itu adalah kafir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Qul ya ayyuhal kafirun Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ya ayyuhal kafirun Wahai orang-orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Innallahina kafirun ahli alkitab walmushrikin fi nari jannah makhali di ulai kahum syirrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahud dan Nasr. Wal musyrikin. Dan orang-orang kafir dari golongan musyrikin. Yang selain agama yaudan nasara. Mereka nanti di akhirat termasuk penghuni neraka jahannam. Yang mereka itu akan kekal di dalamnya. Dan di dunia kata Allah SWT. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Dengan sebab apa? kekafirannya, kesyirikannya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita di dalam kitabnya, apakah dalil dari sekian banyak dalil, dari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah s.a.w. kemudian terkalahkan dengan pendapatnya manusia tidak mungkin salah satu adab Dari adab-adab yang mulia Yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli Wattakullaha innallaha sami'un alih Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian itu mendahului Allah. Janganlah kalian itu mendahului kalamullah. Kitabullah. Warasuli. Dengan demikian juga janganlah kalian itu mendahului Rasulnya. Salallahu alaihi wa sallam tatkala. Yani beliau itu masih hidup. Setelah beliau meninggal Tidak boleh mengedepankan pendapat Di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wattaqullahu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada takwa adalah mengedepankan qaulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa di atas ucapan yang lain Masyural muslimin rahimakumullah Sekian perkara Dari perkara-perkara yang mungkar itu muncul Dari dasar yang mungkar Apa yang disebut dengan liberalisme atau liberal Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan hidayah itu taufiknya kepada kita. Kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Dan kepada para pemimpin kita. Kejalan yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menembahkan yang hak itu hak. Dan melimpahkan hidayah itu taufik untuk mengikuti yang hak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa menampakkan kepada kita semuanya yang batil itu batil kemudian memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menenggelakkannya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Sampai malakul maut datang menjemput roh-roh kita. Kita dalam keadaan istiqamah di atas agamanya yang mulia dan sempurna. Sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan ampunan dan keridhoannya yang di akhirat mendapatkan jannahnya amin ya rabbal alamin allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Besar kamilah kairon kepada ustaduna, ustad Abdul Agas, Muhammad Ihsan, Hafidahulloh Taala. Semoga apa yang beliau sampaikan dari fawaid, faidah faidah yang banyak dan masya Allah, kita semakin tahu tentang hakikat Islam liberal. Demikian pula kita masuk acara yang berikutnya, naam hal ilmiah yang akan disampaikan oleh ustad Abdul Faruk. Ayyub Syafruddin Hafidhahullah Ta'ala, kepada beliau waktu dan tempat kami bersilahkan, Masyukurin, Makjurin, InsyaAllah, Barakallahu Fikm.